що його передала їй світилка. А світилка негайно відходить, бо з того часу, як поїзд вступив до хати молодого, жодна дівчина не сміє бути на весіллі. Це цілком зрозуміле. Як ми це вже спостерегли, цілий весільний ритуал разом з піснями, що досі був такий урочистий та пересякнутий релігійним характером, зміняє свою форму з моменту від'їзду молодої з батьківської хати. Пісні хоч і заховують увесь час урочистість та релігійні почуття, а разом із тим набирають з цієї хвилі вакхічного та еротичного характеру, який дедалі все посилюється та досягає максимуму в момент відходу молодих на шлюбну постіль. Як ми це побачимо далі, це не можна вважати за наслідок невтриманості, до якої вдаються люди, підбурені алкоголем. Навпаки, в цьому можна розпізнати безсумнівні сліди примітивного культу, що до нього належить цілий цей ритуал. Одна з пісень, що її, звичайно, переважно співають при цій нагоді, яка цілком наближається до ведичного культу, Говорить про Фалос, наївно називаючи його повним ім'ям. Його ведуть на припоні, як бугая, а він реве. Іде проколотий об'єкт своєї жаги. Він тупоче в хаті, як ціла череда, та плаче від буйної жаги, бердичиський повід. Грецько стоїть, як бугай. А Маруся, як телиця, Новгородволицький повіт. Не йди, дівчино, в поле, там тебе бугай сколе Довгою тичиною не будеш дівчиною, збірник Максимовича. А в іншій пісні говориться, пішли дівки по корови, натрапили на бика, взяли бика за Давай бику молока. Запис Чубинського. Ще інша пісня звертається до дівчини. Чи ти, дівко, здуріла? Чи ти ошаліла? Три корови на оборі ти бика здоїла. Запис Чубинського. Цим реченням українська пісня буквально відтворює ведичний образ жінок безсоромних, що доїли бика сома. Інші пісні також трактують це таким самим цілком ведичним способом, порівнюючи акт, що має доконатись, з оранням незайманої землі. «Гей, бояре!» – говориться в пісні Новгород-Волинського повіту. «Ідіть у лози та зрубайте нам занози. Поїдемо орати, новину добувати. Хто новини добуде, той господарем буде» лугне оре і залізо не бере тверда цілина ой не моя материна дайте батога поганяти бугая нехай будемо новину орати збірник Максимовича поруч з цими піснями що мають характер цілком поганський Стоять також пісні пізнішого походження, де заплодження замінено елементом християнським. Одна з них звертається в до Бога і просить Його бути в час акту, що має доконатись. В іншій пісні говориться, що хор був у Бога, молився Богові та святому понеділкові, весілля, звичайно, буває в неділю. Просив їх, щоб вони допомогли провертіти дірку. У двох варіантах ще іншої пісні налякана дівчина скаржиться матері, що її ведуть до комори. Каже, що молодий намагається доконати на ній певний акт. Мати підбадьорює дочку, кажучи в першому варіанті, Чубинський, «цить доню, він боже думає». А в другому бердичівський повіт, що це так піп наказує. Інша пісня?